e hoxhallarëve të Shqipërisë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 wa sharra l'umur muhdafatuhaa wa kula muhdafatin bid'a wa kula bid'a'tin dhala tundurur baleezer dhimotra besimtaare saqt Allah jalla jalaluhu na qur'anin familal yaa ayuhal ladhine ámanu kutiba عليkum al-siyamu kama kutiba ala al-ladhine min qablikum la'an lakum tatakoon wa yutatseideth kene besuwa Vërtet josh bërë juve obligim agjërimi ashtu si kur ka qenë obligim dhe detyrë për gjitha të njërës, për gjitha të profetë dhe për të gjitha të pokoj të cilët kanë kaluar për para josh. Kjo do thot se agjërimi si një adhurim i veçan dhe specifik që i kushtohat Allahu djelë djelalu, ka qenë edhe në pokoj të më pashëm, sepse përbët fjalë për thelbin e vetë islamit, edhe të gjithë pokoj të tjerë bashkë me pejgamberë dhe profetet e tjerë kanë nëft Të të uhidi Allahu subhanahu wa ta'ala Andaj i dhe sot e falendrojmë Allahu në gjëllë e gjilalu Që jemi gjau, jemi të shëndosh fizikisht Dhe mirësit Allahu subhanahu wa ta'ala Zbresin bine dhe ne vazhdojmë të jemi në ditën e parë të muet Ramazan Të ati Ramazani, të ati muet dëkuar Për cilin pejgamberi Muhammed dhe Alehi salatu wa salam Si shtransmeton imam Ahmedin e Musnedin eshti Ashtu dhe imam Nesaiu në sunenin e ti Nga ebu Hureira Thot pejgamberi sallallahu alihi wasallam Etakum Ramadhan Shehrun Mubarak Farad Allahu Azza wa Jelle suyamehu Ju erdi juve Ramazani Një muaj ibekuar thot pejgamberi alihi salatu wa salam Muaj në të cilin Allahu Jelle Jelalu E ka bërë oblihim agjerimin e ti tuftahu fihi abwab as-sama wa tughlaq fihi abwab al-jahim wa tughallu fihi maradat ash-shayatin fe peigamberi alaihi salatu wassalam në këto muaj hapen dyert e qellit në këto muaj mbyllen dyert e xehenimit pastaj vjen hadithin peigamberi alaihi salatu wassalam duke thënë dhe shejtanet apo drejt dhe dhe, dhe dhe djajt e rreveluar do të prangosen thë pejgamberi alayhi salatu vesselam pikërisht në këtë muaj pasaj thë pejgamberi sallallahu alayhi wasallam fihi lejletun khairun min 1000 shher men hulima khairuha faqad hurim bonë këtë muaj ndodhet një nat vlera dhe mirësia e saj është më e mirë se 1000 muaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam men hurima khairaha faqad hurim kush nuk arrin të përfitojë nga mirësia dhe lumtija që zbet Allahu xhellaluhu vetfjal për natën e kadrit vërtet ai njeriu është i privuar do të thon ai njeriu nuk e meriton mëshirën e Allahut xhellaluhu po bëhet fjal kur njëriu është mes bekative të Zotit është mes mirësive të Allahut në mëshirën që zbet Allahu xhellaluhu dhe është njësoj sigurt O Zot, unë nuk i duk të mirësi O Zot, unë nuk e duk këtë lojë mëshire Por do të qëndrojë kështu si që jam Atëhere këtë, këtë lojë njëriu Nuk asë si të falë dhe të mëshiroj Allahu gjellë e gjellalu Kura i vetë nërgojët nga emira Në i version tjetër që trasmetohet Të kë, e, sëneni man të të mirë diut Thotë pegamberi alihi salatu vë selam Që në natën e partë të Ramazanit Në dyllën të gjitha dyrë të gjhenimit Dhe hapen të gjitha dyër e gjennetit Paset të pejga mirë i sëmëllahu alimu sëllëm Një thires në përqie i thotë thërret më të madhe Dhe thotë jabadhi e lëkajri atëpil Wa jabadhi e shërri atësirë O njeri që dëshiron të mirë dhe mërsinë Allahu xhellahu xhelalu, përfito dhe shko drejt asaj që ta përfitosh dhe ta marrësh atë. Do ti njeri që ke dëshira të punosh vetëm punë liga dhe punë qeqia, ndalohu nga ajo, largohu nga ajo dhe shko prapë kish ato mërsi dhe mëshirë që ka zbrit Allahu dhe zbret deri në fund të deri në fund të Ramazanit. Thot pe e vion hadithin e ti pe i gamberi Sallallahu alihi wasallam, ku thot Walillahi fihi ruta kamin në nar Wadhali kafi kulli lejletin Hatta janë këdhja Ramadhan Edhe përshdonat Allahu gjellegjellalu Liron në ropër, thot nga zjari I gjehenemit, e kjo do të vazhdoj Dhej në fund Ramazanit Thot pe i gamberi Muhammed Sallallahu alihi wasallam Pra qka do thot që shumë prej njerëzve Nëse do të uvi e gjeli në këto momente Meritojnë me njëhert duke ne zjarin e djhehenimit Mirpoja që falë dhe mëshira Allahu xhël xhelalu është e madhe, andaj dhe ndryshe nga të gjitha muajt e tjerë, muaji i Ramazanit është muaji i faljes dhe i mëshirës, ku Allahu xhël xhelalu falë mëkatarët dhe mëshiron njerëzit mëkatarë dhe gjunaqtar me kusht që të paktën ata të bëjnë një lloj sakrifice, të bëjnë një lloj përkushtimi dhe të vendosin për brendë shpirtet e tyre të bëjnë jetë në zemrën e tyre që të kthehen tek Allahu xhël xhelalu me adhurinë dhe përkushtimin. Andaj dhe, përfitojmë nga rasti, ju e dini shumë njërë, por e madhërëjmë fërë Allahun gjëllë e gjëllalu, e falendhërëjmë Allahun subhanë huve ta'ala, vetëm ati i qënë shimë fanë, vetëm ati i mbështetemi për me treku se sa i madhë Allah, është Allahun subhanë huve vë ta'ala, vërtet kjo është muaj agjërimit, është muaj adhurimit, kjo është muaj namazit dhe muaj kuranit, Ky është muaji i përkushtimit dhe sakrificës, ky është muaji i bujarisë, begatisë dhe mirësisë, vërtet ky është muaji i mëshirës, i faljes së mëkateve dhe i lirimit nga zjarri i xhehenimit, sikur na përmendi vet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atëherë le të qëndrojmë në hadithet profetike, le të qëndrojmë në fjalorin profetik që ai ka, e ka mësuar vet Allahu xhellahu xelalu pejgamberitun Muhamedi sallallahu alaihi wasallam për kët adhurim krejtë veçantë, për cilën Allahu subhanahu wa taala në një hadith kudsi thotë inna salmani wa ana ajzi behi, vërtet adhurimi është një adhurim që bëhet vetëm për mua. Të gjitha adhurimet e tjera bëhen vetëm për Allahun xhellal xjelalu, por në këtë hadith kudsi Allahu xhellal xjelalu do të ndërgojë që ky është një adhurim krejtë i veçantë nga adhurimet e tjera, sepse etjen tënde, urinën tënde, pra gjithçka që keti për brenda trupit dhe fizikut të nuk e di njërës dhe tjerë, dhe nuk mund të shohi njërës dhe tjerë. Ate di një vetëm Allahu Gjellë e Gjellalu, i cili thotua e në e gjëzi i bihi, dhe vetëm unë i apë shpërblimin. Pra vetëm unë di të vlerësoj, dhe të i apë shpërblimin mëpë mëpë të atyre njërës dhe të cilët... Për kushtohen me sinceritet dhe besnikri të madhërojnë Allahun, subhanahu wa ta'ala. Jo më kotë pegamberi ani hisalatu wa selam, në hadithit të shumta, në të regon se Allahu Gjellegjellu mburët me robrit e ti të cilë të gjerojnë, dhe janë besnik të sinqerë të drejtët vërtet për hirtë Allahun, subhanahu wa ta'ala. Kumburët? Tek melekët e pathër, si për shtatë qeve, andaj dhe hadithin këtësi, E veioan beidan beri Muhammad alihi salatu wa salam me hadithin qe transmeton Bukhariu dhe Muslimi ne dy sahihat etyra nga Abu Huraira that peigamberi sallallahu alaihi wasallam ina lisaimi farhatan vërtet ajhusi do te perjetoi dy gëzime that peigamberi sallallahu alaihi wasallam ida afthara farha wa ida laqa allaha farha kur e çel iftarin ai do te gozo E kur të kohet me Allah në gjëllë e gjelalu, po ashtu të të gëzorë. Po pat xial kur njeriu e çel iftarit e kupton se Allahu xhellahu xelalu i ja ka sjellur mbar e kaloi kët adhurim me sukses në momentet e iftarit dhe falendëron Allahun subhanahu wa taala për këtë mirësi që në shumë vende të tjera njerëzit po vdesin në shumë vende të tjera njerëzit nuk kanë së çfarë me çfarë tu shjehen kurse neve elhamdulillah e falendërojm Allahun subhanahu wa taala që përveç suksesit të adhurimit po e shkoi mirë në këtë ditë të nxehtë të korrigut ku elhamdulillahi nakahetu etel na rëhijë urin nëse jemi të vendosur të sinqert për hir të Allahu subhanahu wa taala do të mos do të gëzohet besimtari kur ta çeli iftarin në momentet e iftarit në momentin e ndrëmjes e po ashtu thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa itha laqa Allahu farha kur takohet me Zotin pra ditën e gjykimit do të gëzohet dhe do të lutërohet besimtari sepse do të shikojë me sy të tij ato shpërblime që ka përgatitur Allahu xhennalu xhelalu Pekrish për agjërusin, pekrish për të që është për sushtuar Allahu të gjëllalu me këto adhurimet të mëdha Andaj në i hadith tjede që trasmeton imam Bukhari u dhe muslimi në dy sahihet e tyre Nga Sehel ibn Sa'de Sa'idi, ka thënë pejgamberi sallallahu aleyhi vësallam Inna fil gjenneti themanietu e buabin Vërte të gjenneti të pejgamberi aleyhi salatu vësallam ka të dyre fotu dhe فيها باب يسمى الريان لا يدخله الا صائمون vërtet nga këto 8 dyert e xhenedit njëra prej dyerve quhet Rayyan dhe nuk mund të futet në këtë derë vetëm pejgamberi alayhi salatu vesselam vetëm sa agjërusin nuk na i ka treguar emërtimet e, e dyerve të tjera pejgamberi sallallahu alaihi wasalam por na tregoi që pas ka një derë që do të futen në vetëm agjërusit dhe vjen një transmetim tjetër sa po të futen të gjithë agjërusit ajo derë mbyllet edhe nuk ka vet për çtjetër. Domethënë e kanë ngritë sipër Allahu xhellal xijalalu që do i adhurimi këtë të veçantë nga adhurimet e tjera dhe për rjedhoi Allahu subhanahu wa taala do i shpërblejë me shpërblime të veçanta ata besimtar që ajo gjirojnë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Hadithin ku ti qe i thash pak më parë ku Allahu xhellal xijalalu thotë inna sawmiti wa ana ajzi bihi vërtet agjërimi është për mua dhe vetëm punësh përblej atë e riojit hadithin pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me dy gëzimet dhe përjetimet e lumtura që do të ket besimtarit së pari kur e çeliftarin dhe së dyti kur takohet me Allahun xhelel xhelal. Pastaj në fundimisht thot pejgamberin sallallahu alaihi wasallam walladhi nafsu muhammedin biyadihi pa sha'ata në dorën e cilit është shpirti i Muhamedit pra betohet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, lan pasha Allahul la kulufu famisa'ini asybu inda Allah min rihil miski vërtet era e gojës së besimtarit është më e mirë te Allahu xhellahu xjelalu se sa era e miskut po do të thjaj misk parfumi me i një që në më i mirë që ekziston, domethan goja erës e erës së besimtarit që mund të dikush më pak e dikush më shumë, për gojën e të i mund dalë një lloj ere, po bëhet fjal për një erë për kushtimin, për një erë sakrifice, për një erë adhurimi, për një erë që njeriu është tregohet i sinqertë dhe besnik ndaj Allahut xhëlal xëlalu dhe Zoti me mëndinë e tij nuk i jep rëndësi të mirave kësaj dhunjaje, po i jep rëndësi për kushtimin, i jep rëndësi sinqeritetit, i jep rëndësi vërtetësisë, drejtësisë dhe besnikërisë që ka besimtari edhe pikërisht çrimi është një nga shenjat që tregon a je i sinqert i obesimtar me Allah xhallal xijalal Hadithat që flasin për agjërimin janë të pa numëruara. Megjithatë, në hadithet më të sakta që transmeton Buhariu dhe Muslimi, siç transmeton e Buhariu nga pejgamberi (sallallahu alajhi wa sallam) men sa Ramadanen imanan wa ihtisaban gufira lahu ma taqaddama min al-dhanbi. Kush agjëron në muajin e Ramadanit me besim tek Zoti dhe duke shpreh blu duke duke duke shprehur që shprehli nësh vetëm te Allahu xhallaluhu, do t'i falen të gjitha mëkatet që ka vebur më parë, thot pejgamberi ali Wa në i hadith tjetër, po të Bukhari dhe muslimi, nga e buhrejra, thot pejgamberi sallallahu alihi wasallam, men kamë ramadane imanën wahti saba, gufira le huma ta kadda me mindëmbi, e kush qohet falet namazin e nadhës, do të fjalë namazin e teravive, me besim të këzotit, edhe duke shpresur shpërblimi nga Allahu gjëllë e gjëllalu, do t'i falen të gjitha më katët në pashme, thot pejgamberi alihi salatu wasallam, nuk më baron me kash, po të Bukhari udraspetot një hadithi, dis tjetër po ashtu nga Abu Huraira ku tho pejgamberi alaihi salatu wassalam men qama Lajta el Qadri imanen uhtisaban gufr lehu ma taqaddam min denbi kush qohet naten e kadrit me adhuringu dhe perkushtime kashi Allahu xhelle xhelalu me besim tek zoti ende duke shpresuar shpërblimet vetem nga Allahu xhelle xhelalu athere do ti falen te gjitha mokat me parshme qe ka vepruu njeriu por para se shkojm tek nata e kadrit qe esh n fund ta ramazanit duhet te dim vleren n fillim ta ramazanit a do ti jemi ne besimtar te çertve të tretë të kemi një sukses në këtë adhurim krejtësisht krashi Allahu xhelle xjelalu prandaj edhe pejgamberi Muhammed alayhi salatu vesselam në një hadith e transmeton Imam Buhariu dhe Muslimi të dy ata në sahihat e tyre nga Abu Hurajra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ila kana yawm sawmi ahadikum fala yarfuth wala yasqath Fa inësa bëhu ahadun au katëlehu Fa ljekull inni munu unësa imun Fa so, pejgambeni alihissalatu wasalam Kur të jetë në njëri për jush Në ditë ajërimi Mos të flasë me fjallë të ndyra dhe të pahishme Dhe asë mos të flasë me fjallë edhe duke përtitur ashtu më kat, domethënë fjalë të cilat nuk janë për etikën islame dhe nuk i shkojnë hien muslimanit dhe besimtarit, pastaj to pejgamberi alayhi salatu wa salam fe in sabaahu ahadun wa qatalahu, a nas in niri eshanate, e ofendon besimtarin në agjerosin ose edhe mund ta ngacmoj, ose edhe mund ta luftoj, ai i leti thot Inni meruun saim unami njeri un jam njeroq qe pagjeroj ne nje transmetim te sot leti thot dy her Allahumma inni saim Allahumma inni saim un pagjeroj per hijet Allahut Xhennel Xhelalut le leti tregoj ati njeriu te tjer qe un jam njeri ne paq un jam brenda nje procesi adhurimi me le rahato njeri mos me ngacmo sepse derisa po tregoj qe ky esh adhurim i kushtuar Allahut Xhennel Xhelalut dhe un po tregon i pajishëm me ty atyres ndolli mesazhi ati nga trestrait dhe ati sharaxiu duhi thane qe që vetëm Allahu جل جلاله mëmer për sipër çështjen tënde o njeri nëse ngacmon robët Allahu, e Allahut subhanahu wa taala. Era do të thot me këtë hadith pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që sa të kemi mundsi mos jemi i çelsa të sherrit, mos jemi i çelsa të problemeve dhe dhe, dhe, dhe recikleteve të ndryshme, por të largohemi nga njerëzit e lirë, të largohemi nga njerëzit që përnu në vetëm të kqia dhe asni herë mos në provokojmë në dhe shër me njezë dhe tjerë në i hadith të jetërë qëtë rasmetën imam Bukhari unë sahihun e ti nga eku hurejra thot peygamberi sallallahu alaihi wasallam men lem yedaq qaulës zuri walla amela bihi felejse dillahi hajëtun fi an yedaq ta'amahu wa sharaba thot peygamberi alaihi salatu wa salam aji njeri i tili dëshmin e rejshme nuk e len më njanë, dhe praktimin e kësaj dëshmije nuk e len më njanë, Atëherë Allahu xhellal jilalu nuk ka nevojë që ky njeri ta agjërojë duke lënë të etur dhe vet ti, të uritur vetveten e tij. Foth pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dietar v'islam në shpjegim të këtij hadithi kan thënë që ka përmendur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një nga gjunahet e mëdha, për me treguar që të gjithë gjunahet e tjera të mëdha. Nëse njeriu nuk largohet pra atyre gjunahej, nuk largohet pra atyre mëkateve, nuk largohet prej teligave, nuk largohet prej zakoneve të këqija, atëherë ky njëri është mëkotaqëroj sepse do të etet dhe do të uritet, mirë po Allahu xhellahu xelalu nuk e shpërblen këto njeriu. Ajmë tepër nëse ky u bën zullum dhe padrezi njerëzve të tjerë, jo vetëm që nuk do të marrë as një lloj shpëblimi nga Ramazani, por do të marrë dhe mëkatet nga Allahu xhellahu xelalu, pra do të tutit mëkatar fik Zoti, Zoti i plot fuqishëm, për ato lloi gjëra specilat ka vepruar. Kjo do të thot, pra ky është një mesazh nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që algjërimi me të vërtetë nuk do të thot që një të etet dhe turitemi edhe, edhe mjaftom me kaq njeriu do të agjërojë me mendjen e tij me arsyeën e tij do të agjërojë me syrin e tij do të agjërojë me zemrën e tij do të agjërojë me fizikun e tij do të agjërojë me të gjithë gjymtyrët e tij edhe së fundi do të kuptojë që e gjithë qenia një e njeriu nëse do të përfitojë ato mirësi të vërteta ato shpërblimet nga te Allahu xhallaluhu do të agjërojë njeriu me të gjithë qenën e tij për ndryshë pejgamberi Muhammedu alayhi salatu Në i hadith që trasmeton imam Ahmedin e Musnedin e ti Po ashtu dhe imam Ibn Majah në sënenin e ti Nga ebu Hureyra thë pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam Rubbe saimin lejse lehu min sijamihi illa l'juq O rubbe kaimin lejse lehu min qiamihi illa seher Thë pejgamberi alaihi salatu wa sallam Ndo është ta një ajrues nuk merë në ajrimi i ti Dhe të nëse etjen dhe uritjen Tho pe gamberi alihis salatu vë selam Dhe ndoshe njëri cili i qohër dhe falit natën Pra i me përkushtim dhe Në form të sakë në pamit përgjithshme E i falit të ravit Ashtu si shduhet në pamin e mirë Mirë po nuk merë nga këto dojtë të ravish Pra nga namaz i natës vetëm se të ndenjurit zgjuar, do më thon veprimet teknike ashtu edhe gjatitës, veprimet teknike duke lënë vetë vetveten kot pa etje, në vetë të etur dhe të dhetur, pse? Sepse njeriu nuk i ka lënë thashetheme, nuk i ka lënë gilet, nuk i ka rënë mështrimet, nuk i ka lënë gënjeshtra, nuk i ka lënë përgojimin, nuk e ka pastruar zemrën e tij nga sëmundjet e zemrës, nga inati, nga zëllësia, nga urrejtja, nga të gjitha ato sëmundje të, të cilat janë të kaptuar dhe të kushtuar shumënica e njerëzve, andaj انسب الى النبي محمد عليه الصلاه والسلام ان نرى ان Na tregon për vlerën e madhe të agjërimit, për mëshirën dhe mirësinë e këtij muajit tëbeqat, nga ana tjetër na tregon se i rrezikshëm është çështja nëse njeriu nuk trëgohet i sinqertë, besnik dhe i vërtetë me Allahu xhallaxjalalu dhe me robërit e Allahut, ku nuk duhet të jeni në duhet jemi vëllëzor edhe ta duam atë të ndoëm njëri tjetrin. Për hir të Allahut subhanahu wa taala, për ndryshe do të përfundojmë me hadithin e pejgamberit alayhi salatu wa salam, i cili na tregonin në një mesazh fare të qartë, nuk do të marrin ngajërimi vetëm se etike dhe uritje dhe nuk do të nga adhërime që përpushtoar në mund të Ramazanit dhe të mëse të ndenjë i zuar, zuar dhe lodhet të ndryshme e kulu qauli hadha wa stakfirullahel adhim inna hu hua lgafurur rahim Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu alal al Mustafa wa ba'ndu të ndëruar besimtar dhe besimtar folëm shkurtin nishë mi blerën e madhë të muet Ramazanit Por është u folëm shkurtim bish mbi reziku në malë që e, e kërcenon dhe e cënon njëri unë, nëse a i a gjëron teknikisht dhe jo shpirtërisht. Nëse ai agjiron thjesht me fizikun e tij dhe jo me zërnën dhe me shpirtin dhe me arsyet e tij, pra po të thëj fal që agjirimi duhet të jetë me të gjithë qelen e njeriu, po ashtu duhet të dimë që ky është rasti më i mirë, është rasti më i vërtetshëm që njeriu të kuptoi sinqeritetin e tij, të kuptoi apo shkon më shumë drejt akretit për të Allahu xhallaxjalalu, apo mendon se si do me të jetë i përhesëm në këtë dynjë, ndërkohë që kjo dynja do të mbarojë shumë shpejt. Ky është rasti më i mirë dhe rasti më i vërtetshëm kur njeriu të kuptoi se a janë falur gabim edhe sh... ja e ha falim gabimet e të tjerë pra e ka mëshuru Allahu xhallal xhilalu apo jo në të kundërtën nëse doli të dini nëpërmjet peshorës së Ramadanit a jemi përmirësuar o njerëz apo jo shikoni imani i njerëzve a ështëtuar punët e tyre domethënë a sforcuar besimi i njerëzve punët e tyre të mira a janë forcuar dhe janë shtuar në të njëjtën kohë zullumeve dhe, dhe padrejësive që mund t'i bëhet njerëzve të tjerë a jemi larguar nga në to nëse këto treja mundi me të jabi një përgjigje pozitive, dijeni se in shala shpresuem që Allahun nga ka fal, nga ka mëshuru edhe kemi kalu këtë doj adurimi me sukses të Allahu subhanahu ve ta'ala. Dhe nga anë tjeder, duhet e dim që Ramazan qëhet nata dhe dita, nuk është Ramazan në vetëm agjirimi nga së fyrin dheri praksham, sepse pejgamberi sënë Allahu a.s. në hadithin e Bukhariu dhe muslimin nga Ebu Hurera, thot pejgamberi sënë Allahu a.s. men kamë, Ramazan, imanën uaktisaba, ufrerlëu me të avancuarën nga mëbi, kush qëohet natën të fal namazin e natës, vot fal namazin e teravihit, nëse ky mundet të vitrin tale në syyr para para se selisa bash akome më mirë, atëherë ti do të falen mëkatet, mëkatet që ka vepruar para. Pra na jep një lloj mesazhi pejgamberi Ali Sallatu ve Salam, që Ramazan do të thot gjatitës dhe gjatnatës, ne të rumi nga mëkatet e natë ligat dhe nga problemet, gjatitës dhe gjatnatës. Edhe jo si pun atyre njerëzve që mezi i presin rri akshami ta çelin iftarin, edhe kujtu se ky shaqërim vetëm në pjesën e ditës, jo, ja, vazhdon agjërimi, do të thonë vazhdon namazani se Ramazan, duke larguar nga tçiat për me përfituar me shirin e Allahut xhelle xhelalu në të gjithë natën, jo më kot në hadithin që përmendet në fillim të hutbes, thotë pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem, "Lillahi fihi 'utqa minan nar", dhe kjo në çdo natë hata inqadi Ramazan. Qof Allahu xhelle xhelalu për çdo natë Nuk sot për çdo ditë, por çdo natë të Ramazanit që liron shumë njerëz nga zjarri i xhenemit. Pse thot për çdo natë, për me treguar që Ramazani është ditën edhe natën andajden do ti lutemi Allahu xhel xhelalu në këtë ditë pas Ramadanit që jemi të sinqertë, të jemi të drejtë, të jemi të vërtetë, të jemi të besnik, let'i thenumi tek Allahu xhel xhelalu jo për interesa dhe jo për hir të njerëzve, por vetëm për Allahun subhanahu ve teala. Elusim Allahun që na i fal mëkatet tona. Elusim Allahun xhel xhelalu që na mëshiroi me mëshirën e tij të gjërë. Elusim Allahun subhanahu ve teala, që të gjithë ata njerëz nga ato vende që janë duke huajt për bukën e gojës, për ushqime të nga më të lehta, po ashtu që njerëz atë janë duke vrarë dhe, dhe janë duke përsekutuar muslimanët në vende të ndryshme, elusim Allahun që asojë provash, never kur mos na vinë edhe ata t'i lejojnë punën e tyre, t'i lejojnë gjendjen e tyre dhe të gjithë njerëzit të kthej tek rruga e mbar, tek rruga e fesit islam, tek suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin, wa sallallahu ala sayyidil mursalin wa akhiru da'wana, alhamdulillahirabbil alamin wa aqimi salam. All oh. right.